Sova Music Info Sova Music Info Sova Music Info Sova Music Sova Music Sova Music Info, info. Lagan smo zakoračili u petak pun ljubavi a ako niste shvatili iz špica slušate sovu Music info. Sova Music Info Sova Music Info Evo, dosta je bilo repanja s ova Music Info, vjerujem da ćete još tijekom emisije čuti što se, se to zbiva ovdje, ali krenimo mi s našim vikendom, punim ljubavi također. Možemo krenuti odmah sa Millard Pubom, zato što tamo svira Open Road u petak. O, to je, radi se o rock bandu koji je u 2012. a sviraju velikane rock'n'rolla, kao što su Dorsi, Cepelini, Pink Floyd, Deep Purple i tako dalje. Početak je u 22.30, a ulaz je free. Nešto drugačije nam se sprema u Birti u petak zato što se odvija Welcome Party za Erasmu studente u organizaciji Erasmu Student Networka. Što se tamo točno događa? Dakle, u rijeku nam je pristiglo 140 studenata na razmjeni i e, uvodi ih se u rijeku. E, to je također tematski parti, flag parti, dakle, oni će, nadamo se, donijeti svoje zastave i malo pokazati što se to nudi i tamo odakle su došli. Ovo nije zatvoren event, dakle, svi se možete priključiti ako želite malo internacionalne atmosfere i da upoznate neke nove drugove, možda postanu vaši. A spavati se neće niti u životu ovaj vikend, zato što oba dana u petak i subotu tamo imaju koncert Nipple People. Naime, kon koncert je rasprodan, ali nemojte očajavati, nego ostanite slušati ovu emisiju do kraja, zato što vam nešto lijepo dijelimo. Lutanja, sve predstave za nas. Za one koji ne znaju što je Niple People, oni su band čiji je identitet nepoznat. Su, najpoznatiji su po pjesmama Sutra i po obradi pjesme Frka koji u originalu izvodi Denka Kovaciček. Nastupali su na mnogim većim festivalima među kojima su i Exit, Hartera i Teraneo i nastupali su kao predgrupa mnogim poznatim izvođačima. I evo, opet zaključujemo sa životom, zato što je tamo Nipple People i kao što sam najavila ranije, nešto smo lijepo spremili za vas, a to su Pripremite se. To su dva puta po jedna ulaznica za koncert. Ovo vam je prilika, s obzirom da je koncert rasprodan, a propustili ste ih u Magu, bilo gdje, gdje su svirali. Znate, imaju puno koncerata, pa ovaj, ovo vam je još jedna prilika da ih vidite. nas oh. pa sad kako možete osvojiti kartu morate nas nazvati Nazvate, nazvati na broj 210777 i popričate ovako malo sa mnom eter, kažete zašto želite ići zašto vam se to tako jako sviđa i kao ono sve koga ćete povesti, to jest ko će platiti kartu s obzirom da vam dijelimo po jednu osim ako se dogovorite skupa kao idemo mi sad nazvati zajedno pa možda dobijemo svako pa ali, a i možda upoznate nekog ko tako dobije kartu na random i onda se zbližite, možda, se, možda naraste neke nove ljubavi, nipple, people i tako. Sova Music Info